Egunon eguer dion gabonon Gietorrimu Gamers podcastera Bidio jokoen podcaster batetikan eta bestetikan ere bai ba, e, Daierzek eta daierz eta bi mintza praktika Ni brutal nahi duzu ebartzen Eta irundikan daier dugu, kaixo, daierz? Kaixo brutal eta kaixo da esan beharra daugu, ba, bigarren aldiada Zahiatzen garaela podcastera gara batzen zeren Ba, bueno, araztoteknika izan genitun, holakoak gertatzen dira Eta, ba, bueno, ba, ba gaurkoan berriro errepikatuko ba, Nere buruan entzun dakoa dela eh ba, bueno hasta honetan eh Witch Reapers deneko taldearen e, abesti bat aukeratu du, zeren disko berria kaleratzen dute, e, The Fly After the Fall iztenekoa. Olako talde naiko gaineroa. Eta ez daki zergatik, baina eh nolabait ba Mius e, taldera e, taldea gogora ekarri dituz, horrelako rifak ditu. Bestetan agian eh, ba, proposamen eh, mugitua goak ekartzen ditugu, baina gaurkoan esan ba, ba, bestela, ba, Witch Ripperren The eh, eh, Fight After The Fall, en, no, disko nahiko lasai eta bueno, guztatu zaitentzun dituan abestiak, beraz orduzue asteonetako musika proposamena. Bestetik, komentatu genuen bestela, ba, gaur yugio eh, Master Duel jokuari buruz mintzatuko gara, eta daier zere bai, ba, piskat, eh, eskeniko edi guztu ez... Eh, Kontrapuntu bezala, jugi ba, best, oren beste... Ba, eskuragai egon beste jokua nola den pixka bat, edo nola goratzen duzun, ez? Eh, ba, master bai. duel honekin konpartzeko. Ba, idur, abizpairu urte eh, jorastu nuen, baina egia da zuk eh, aipatu zenuena jugi bentsatzen un joku berazela nik jorastu nuena, baina gero ikusita ez eh, master duel da zu jorastu zuena, eta duel links ditzen da nik bere momentuan jorastu nuena. Orduan, Eta justo, justo aurreko joa edo zei urte uste dut e, bete dituela aplikazionek, orduan, ba, esan bueno, ba, bezala kontrapuntua temateko, e, kasuan enten, ba, bere hutxekin eta baina bi aukera eskintzen dizkigu etjugio unibertsuak e, karta jokoetan murri dutzeko, orduan, bueno, ba, artik uste dut pena merizu dut bi aukera horiek, Bai, bai, eta, bueno, hau komentatzen dugu, ba, egian jokuan sartuta agonantzako ba, hor, e, eskuak bururera mandituelako, baina eitzagetan gara, ba, telefonotan eskuragai dauden aplikazio bakarrak, vale? Zer, gero, telefonoz kanpo, ba, ordenagai badaude, uste dut, beste, beste joku bat dagoela uste dut, eta gero gainera badaude online jolasteko plataforma batzuk, vale? E, komentatuko ditut, e, zera, em, tartean, piskatzen den hauen arteko diferentzia, baina, bueno, jakin zuela Telefonotan, momento honetan, bi aplikazia hauek ditugula eskur, eskuragai, batetik e, duel links, e, daierzek esan duena, eta bestetik, ba, e, master duel, dala, a, ba, bueno, ateratako azken jokua, honetan uh -huh. Eta, hau, hasi baino leno komentatuko ditugore bai, ba, azte honetan ateradiren eskintzak, e, esan bezala, ba, bueno, e, rediten badauzka zute Google Play Deals izeneko subredi batean, zut, oro batean, hor jartzen ditu jendeak eh ateratako eskaintzak eh uste dut aztendan bai bidali dezten ezun bat e, gaizki banago eta gainera ba bueno jakin azaltzuela hauek telefonotako eskaintza diele baina badakizute ba, ba ordenagailutan segurazki konsoletan ere bai ba e, astero ba daudela oparretutako edo eskaintzahan dauden jokuak, eta eskaintzat hitz egiten ari garenean ba segurazki ba ba 5 a 10 euro gehienez hitz egiten ari garena pensa ba pena merezi duela eh pizta chat Eta, asiko gara, ba, eh, eskaintzan dagoen lehen jokuarekin. Dela, Tales of Illyria, eh, Fallen Knights. Eh, online, ba, bueno, rol joku bat dugu. Kasunetan, grafikoki ezaitasko gustatzen, esan beharra dago. Baina, bueno, eh, normalean, ba, bueno, euro batean dago. Kasunetan, doain aurkituko duzute. Eta, ba, esan behar zela, ba, bueno, rol joku klasiko bat dugu. Eh, txandaro, eh, txandaka. Ba, eh, bueno, kasunetan, eh, ba noble baten paper hartuko dugu, eta lor erik izanekoa, eta, ba, bueno, ba, bere familia hil dute, eta, haukera, eh, antzeman behar izango dugu, ba, nork izan da, ba, hori duena eta zergatik egin du eta barrez. Ba, bueno, esan bezala, euro batean egoten zen, orain doainik duzute. Bestetik ere bai, eh, joku bat, kasuenetan izanekoa, Nordgard, dela, eh, ba, bueno, estrategia joku bat dugu, kasuenetan pertenetan, eh, E, bikingo herritan edo e, nolabaiteko, ba, nolabaiteko katuta, eta, ba, bueno, e, naiko kuriosa da, iruditu zait horrela, ba, ba ordena gaiu joku baten antza dauka, e, beraz ez da, oza, ez da hidel bat edo horrelakoa, eta, bueno, normalean e, amarre eurotan duzute, e, amarre eurotan, ez, ba, kato, bedaratzi eurotan daukazute, eta, ba, kasu netan, orain eskaintzan, bost eurotan. E, bestetik ere bai, ba ez dakit adina izango zuten, baina duela bazakita, ez, 80garrena mark, la 90garrena markadan bazuden ba joku batzuk, ba, e, ba, modan jarri zirela eta ba, ba, oso famatuak egin zirela, zirela, ba, bueno, hau kolokial esan da, ez? E, ni em o sea orka, ez? Yo el barrio de genion, Gañón, direla ahuetako jokuak e, non joaten zinen kaletikan jendeari ostikadak eta eta kolpeak ematen, ez? <laughs> eta kasu netan, guetako ba, joku oso oso famatu bat zen e, Street of Rage Eta, ba, bideo honen Azken e, atala aterazuten duela Ila batzuk Eta, ba, horrein eskaintzan dugu Ordenaga joan dago Eta kasu netan, ba, telefonotan ere bai e, Guztiz Guztiz joku gomendagarria Niri ni piratan jolas dut eta asko gustatzen zait Normalean behatzi eruetan, horreintxe bertan 6 eurotan beraz, ba, bueno, ondo dago eskaintzare bai Eta azkenik, e, telefonotan eh buruz hitz eginda, ba Iron Marines izeneko, ba, estrategia joku bat dugu. Kasu e, Iron eh Games eh ez garatzailea edo bueno, beintsak publikatzailea e, e, aurkezten diguna, kasu honetan Kingdom Rush taldea eh Kingdom Rush jokoaren atzean daudenak. Eta ba kasu honetan ba, ba estrategiak joku bat dugu, nahiko, bueno, grafikoki nahiko kuriosoa. Horla, e, eroiekin eta bar, ba bueno, eh pentsatzen dut, doan dagoela, ba, ba bueno, pena merezi duela. Eta ba bueno, aztero bezela, kasu e, azte honetan ere bai, eh epicen badaukazute doaineko jokua, Call of the Sea iztenekoa, hau ez dut probatu baina beti bezela ba, nere, nere kontuan sartu dut, ematen du horrelako aventura abentura bat, nahiko grafikoki nahiko curiosoa. <coughs> Barkatu eta bestetik ba, eskaintzen eh, ba, bueno, garaian hasi gara. zeren ba bueno, bezala urte o urtean bai urte osoan zehar eskaintzetan eh, ari dira, baina ba ba noizbeinka batez ere ba, um, Udaberrian, uda e, e, e, e, ba, bueno, neguan eta bar ba, eskaintzak egiten dituzte eta ba epiken hasi dira. Geogen ere bai Eta beraz, ba bueno, pista txo bat emanman nebaozute a berz eskintza aurkitze dituzuten hola interesgarriak, hor ba, daukazute aukera. Eh, estimen, ba joku bat neri asko asko gustatzaia dela, dela Limbo Limbo jokua, Playdead Studioaren joku bat da, horlako plataforma bat e, bueno, oso oso interesgarria zeren e, ba jolasten du ba, ba bueno, e, ideia raro batekin jolasten dugun non e, Bueno, en caso mm, da explicatzea. Mutil baten paperia paperean jarriko gara eta ba, ba, plataforma joku batean bezala, ba jongo gara, aurretatzera mapan zehar, ba aurkitzen ditugun e, etxaiek eta zeltasunak eski batzen. Zeren kasunetan, ba, protagonistak ez dauka norbaiteko, ba ba, dakitez, Kolpea edo ZCR eh hosteko aukera baizik egin bar duena da, ba, e, ba, beti eskapatu, ez. Eta, ba, bueno, joko esan bezala oso interesgarria da, eta, ba, bueno, euro batean dago eta ni pentsatut, pena merezdi duela. Eta azkenik, e, ba, bueno, humble bundle plataforman, normalean, ba, olako pak, e, pak batzuk egin dituzte, ba, jokus beterikan, eta, bakasunetan honetan behatzi, behatzi, taugaita male eurotan, badaukazute, ba, puzle jokuak. E, adibidez, Monumen Bali badaukazute, uste, joku honeta, e, jo, podcast honetan hitz egin dugula, Hau hei buruz, ez dakit jokoa ekarri dugun, baina behintzat bai e, referentziatu ditugu bizpairu alditan. E, bestetik, ba, Dorf Romantic izenekoa, hau oso joku kuriosa da, nolaiteko puzle, ba, puzle joko bat dugu, oso oso estetikoki oso kuriosoa. Eta, bat ez zer, ba, nerit, interesgarriena, e, ba baiz du izenekoa, dela beste puzle joko bat, oso oso kuriosoa ere bai, e, oso interesgarria. Be, eta guzti hauek, ba, ba, a, bueno, hauek hiru eta beste lau joku ba, badauzka zute, behatzi dut ogeita male hauean, ordena ben, ba, bueno, oso ondo dago la pentsatzen dut. Eta hau ez da, zetxapa sartu dudan, utziko zeituztet, e, musika pixka batekin, esan bezala, Witch Reaper, Enter the Loop. Yugio Master Duel. E, Stimen eta, bueno, Epiken ero eskuragai duzuen joku bat da. E, Free-to-play joku bat dugu. E, joan den urtean kaleratuzen. Duela oso gutxi egin du urte bat. Hemen agertzen zait e, urtarrilaren emeretzean kaleratu zela 2008-an. Eta, ba, bueno, Yugio ba, e, munduan dakagun, ba, bueno, jolaz, virtualki jolasteko e, dagoen beste joku bat dugu. Kaso netan, komentatugu, nola, ba, ba bueno, hauen aurrean e, aterazela em, duen link sizzenekoa, eta, ba, bueno, aurre, lehenago begon direla beste joku batzuk, eztik, seguraski, e, joku onerakos izan nuen zarrera izan zan, e, bueno, batetikan, nola ez, telesaia ez da. <laughs> Baina, eh, ba, bueno, ba, eh, Nintendo DSen, Game Boy, eh, Game Boy Color eta Game Boy Advanceen egon ziren jokuak, suposatut, iru DSen ere bai egon zirela. Eta, bueno, ba, hau izan zen nere kasuan ba, jokuan sartzeko, ba sarrera puntua. Eh, sametzela, ba, bueno, Free-to-Play joku bat dugu, non, eh, doan jolasteko aukera izango du eta, ba, gero, ba, jokuaren barruan izango du dugu, ba, sobreak eta ba, abar eskuratzeko, kontua, ba, eh, eskuratzeko aukera, baina gure diruarekin ez eh joko esan bezala ba an e, kaleratutako jokua dugu eh honetan justo, ba ni pentsatzen dut, ez? honetan ja ginen eh ba bueno, e, pandemiatik ateratzen edo beraz edo behintzat e, ba, bueno, ba, nola pandemia zen berdin izan e, toki guztietan eta batzutan e, aislamenduan ginenen beste batzutan, e, beste toki batzurarenz. E, ba, bueno, hau esan dezakegu azkenean, ba ba bueno, pandemia kontutan ukitako e, joku bat izan zela, ez eh, badakigu ba, bueno, nola, ba, etxean gelditu barginen eta ba, kasunetan kartekin jolazteko aukera ba, ba murrizten zen ez. eta honekin e, eta hau kontutan eukita, ba, seguraski jende asko egon zen, e, ba, links eta horrelako jokutara sartu zena, ez, nolai, ba, yugiora jolazteko. Hau komentatu dugu, ba, e, beste plataforma beste plataformat badaudela online jolasteko... E, hemen apuntata Jugio e, Pro izeneko bat eta badago beste bat oraintxe bertan ez da apuntatuta bainan, e, baina bueno e, badaude doain jolasteko beste bi plataforma eh nabigatzailearen bitartez eta bueno bakoitza normalean e, plataforma hauek ez dira ofizialak eta eh e, emate aukera karta guztiekin jolasteko eta nahi dugun eh nolabaiteko karta sorta karta sorta osatzeko ez da ordaindu gabe Klaro, kontua da, hauko ba, bueno, ba, namiri dela ba, jokuaren e, e, jabea edo e, ba, zaiola asko gustatzen eta ba, pintsatuzun. Da, Badaude hemen e, beste konpainia bat saltzen, ez, zorlako joku kartak pa, zergatik izango nahiznik ez berdinaz. Eta akalera duzuten, esamezela, joan den dutean, e, Master Duel izeneko joku bau. Master Duel. Baik, mm -hmm aho ez abar dago joko hauek guztiak ez dutela, adibidez, ba, e, aurreko astean egoenela hitz egiten eh maileki buruz, ba, eh kasu honetan, jugiron jokoak badauka aukera bat eh uzten digula erreg, e, gure karta fisikoak erregistratzeko. Horrezki ere izan nahi du, ba, zure karta sortarekin jolasteko, ba, gogoa eztatemazu, ba, eskaintzen zaukera, ba, zure nolabaiteko, ba, ba hori, karta hoiek eh E, juokunetan erregistrazzeko eta horrela, bazt, era egon behar, ez nolabait ba, ba, bilatzen e, sobreak irekitzen eta bar, ateratzen diren ja fisikoan dituzun kartak, ez? Eta beraz, ba, au, au, bueno e, oso ondo iruritzen zait. E, kasuanetan e, Master Duel hau, ba Duel Links konparatzea e, Duel Linksekin konparatzea, ba, ez inbestekoa da eta esan barra dago, ba e, Duel Linksen, ba, karta gutxiagoak dit, eh, ditugu. E, fizikok ikusten dena, ba, ez dena tokia undiagoa da, eta or orokorrean ba, azkarra goi biltzen da. Baina hau komentatu nahi dut, zeren, eh, ba, bueno, nik eh, askotan komentatu dut, laneko telefonan ekin jolazten naiz, eta nire laneko telefono, ba, ez da, akristonako telefono bat. E, joku hau telefonoan, ba, nahiko, nahiko motel joaten zaitu. Jolaztear badago, baina, e, ba, bueno, seguraski, ba, telefonozar batekin ibiltzen bazarete, ezinboaztako izango zutela, ba, hor, ezarpenetan sartu eta kalitatea e, jetxi edo eta, ba, animaziak hendu eta bar, ba, nik egin behar izan dut. Egia da, ba, bueno, animaziak oso politak direla, baina lehen ordua pasata ez direla beharrezkoak, ez? <laughs> eta, hagin eskertzen dugu, ba, pixat, azkarrago eta ariñago jolaztea partidak, Veras va, ba, bueno, au comentatunei du, zeren ordenagailoen ez dauka, ez dut e, arazorik izan, baina eh giada ba telefonoan pixka bat, ba modeldu zaitala. Eh, joko hasieran hiru oinarezko karta sorta emango ezkigute eta horrekin eta honekin jolasteko eh aukera, bueno, honekin jolasteko ba ba ba aina izango dugu, ez, beintzat hasteko. Eh, no las lortuko ditugu karta sorta hauek, ba eh batetik, bueno, Azte, azten garenean ba karta sorta dateman goigute baina e, bideratuko gaituzte tutorialak jolastera. Hau komentatu nuen ere bai e, aurreko astean nola ba mailikarenan ere bai ba, antzeko egiten dute, ez? Ze dute ba hzu hor jokoan berria zarela eta ba, ba bueno, nola bai, tutorial batean sartzen dizute, ba fiskat e, jakiteko nola jolasten den eh tutorialak e, burutzen burutzen ditugunean ba eh gema batzuk emango igute eh tutoriala burutzea ba naiko da baina da piskat tedioso hacer un um, tutorial ezberdinak aurkituko ditugu eta e, ba ez dira ba, bueno, a, lehenengoak bueno lenenengoak oso arinak dira ba bueno, atera karta bat bota e, nolaitu, magia bat edo atera trampa bat te atera ba ez dakit ez eh Olako izaki berezi bat edo orlakoak ba bueno hasieran ba nahiko nahiko erresak e, izango gai e, izango dit eztaizkigu bainan ba bueno hor tutorial aurreatzen joaten garenean henean ba aurkituko ditugu ba segurazki nik ezagutzen ez dituen ba jokuaren eh nor labaiteko balde berriak edo alde bereziak ez ba bueno eh jokua aurreko konsolata, nire no, ni behintzat jolazten esan nintzen, ba. oso, bueno, nahiko simplea zen, ez, ba, ba genitu nolako izakia kateratzeko mekanika, e, magia kateratzeko mekanika, eta bazauden, ba, daiteko izaki berezi batzuk, ez, ba, kasu batzuetan edo bestetan jolaztu al e, genezakenak, eta kasu honetan, ba, e, ba, bueno, karta berriak sartzen joan dira urtea joan eta a, egongo dira, pixkat komplikatuagoa izango da. Hau esan arren, ba, bueno, esan bezala, eee, tutorial batzuetatik joango gara erakutsiko digute batetik nola jolastu karta horrik e, karta horiek eta gero emango ditu, digute aukera ba, pikat borroka batean sartzeko ez, e, ba, karta horiek erabiltzeko eta gar. E, tutorial hoiek gaindittzeko adz ba, ba, e, partida ba, bat izango balitztzela ba, ez da beharrezkoa ba, ikasi dituzun teknika hoiekin e, garitza, Baina egia da, ba, bueno, ba, piskat, ba, tutoriala ondo egin nahi bauzut eta jolasten ikasi, ba, ba, seguraski, ba, interesgarri da izango, e, izango da. E, Esamestela, tutorialak burutzen ditugunean, ba, emango dizkigute jema pillo bat. E, eta jema hoiekin, ba, e, gainera, e, bueno, izango daukera batetikan, ba, booster pak izeneko hoiek irekitzea, diela, ba, sobreak, biztetak guzti, guztiko sobreak irekitzea, sobre virtualak eta hoiekin ba, ba, no, karta toka, e, karta batzuk so, e, tokatuko zezkigu ez eta hoiekin ba jolasten hasi izango gara. E, izango du uste dut irakurri dudan arabera, ¿vale? E, jokalari guztiak asterakoan, ba karta berdina iz, dituztela eta alde diferentzial bakar izango da ba tokatzen direnak. Zer esan nahi du? Ba baraja izango zutena, ba, nahiko ba, jolasten hasteko ban Naiko a proposa iruditzen zait, eta gainera eh ba, bueno, ba, horietan segurazki ba karta interesgarriak izango eh, ba? interesgarriagoak eh tokatuko zaizkigu eta horrekin ba, bueno, ba, or, izango eh egongoraja segurazki entretenitua kor pikkat ikustenabezte karta tokatu zaizkiguen eta nola kombinatu ditzakegun, ez? E, komentatu nahi dut ere bai, ba, e, tutorialak jolasten joaten garen heinean ere bai desblokeatzen ditugula karta batzuk. Eta haut, ba, telesai ikusi baduz dute, ba, seguraski, ba, ba ezagunak izango dituz duten e, kartak izango dira, ba, horren renazidu zenekoa, edo ez dakit nahi zen adun, ba, mostru guztiak hiltzeko e, karta, bueno, e, magia bat, eta... E, E, Telezean atera diren karta famatuenak, bas, tutorial honetan e, desblokeatzen joan goz ezkigu, eta, ba, bueno, esan bezala, asterakoan, ba, izango du, baraja naiko kompetente bat, vale? Horretaz gain, ba, esan bezala, ba, gemak eman gozizkigute, eta, ba, tutoriala mazitzerakoan, e, gemak guztiak egin, izango ditugu, ba, gutxi gora bera, karta sorta pare bat sortzeko aukera. Ez dut ikusi ikasunetan e, limite bat, zenbat karta sorta izan aldit, ditzakegu baina, ba, bueno, ba, ez dakitaz, e, ni e, nere in, nena esaten da, nere atentzia ba oso murrizdua da, eta seguraski nik iruelo, idu, ira, iru edo lau baino gehiago izatea, ba, komplikatu <laughs> izango lintzateke, baina jakin ezazuela, ez du ala limiterek ikusitzen zuenetan. Klaro, e, zer gertatzen da, ba, gemak, Egemawe komendatu ditugunak ba, dira jokuan aurkituko ditugun eh noraitza eh baliabide premiuma ez. Egema hauekin ba, izango dugu aukera batetikan ba sobre berriako aurkitzeko e, karta eh bilatzen ditugun karta bat, e, kartak erosteko aukera edo eta izango dugu ere bai aukera noraiteko ba, ba, e, borroka tokia personalizatzeko aukera Borroka tokia eta, eta bueno, e, kartan ditugun atzeko marrazkiak eta barrez. Beraz, ba, bueno, ba, gema hauekin e, ba, guzti hau au, erosteko aukera izango dugu, gora oh, goratu naiz ere bai, ba, izango dugu lan noraiteko maskota bat, hor, e, jolazten garen bitartean, eta maskota hori aldatu nahi bat duere bai, hemakin egiten dela, gema, hemakera bizar. <risa> e, claro, kontua da, ba, e, asieran, Lehen tutoriala burutu eta gero, izan, e, pentsatuko dituzu, ah, tutoriala burutu eta gero, pentsatuko duzue, eh, bai, ditugula, ba gema pilo bat, ez? Baina kontua da, ba bai, gema pilo bat ditugula, baina tutoriala burutu eta gero, e, gema prozesu lortze hau, moteltzen da pilo bat. Bale, tutorial bat garatzen dugunean, adibidez, bai, agien eman goizkigute, boste un gema olako zehote, ez? Osteun zeireun gema. Eta, klau, tutorial barruan adibidez, eituko igual, ba, ezakizten bat arte, eta tutoriala burutzen dugunen, agian ezakit, ez? Ez, ez, ez dut goratzen hori memoriaz, baina esan dezakegu, ezakit. Amar mila gemakin aterako garela, edo, bos mila gemakin, edo, ba, kontua da, e, gero, jolasten aztean, ba, izango zaiz oso zaia gemauek lortzea, zeren, ba, un, naiko garezteak dira, dirua erabiliz, Eta bestetik, ba, azteko eta guneko e, misioak eta e, erronkak eta bar burutuz, ba, emango izkigutela, ba, ba gema gutxiago, ez, kasu enten, ba, ez dakit, e, ez. Botatzen badituzu bai dituzu hogei magia, ba, emango izkigu, ba, ez dakit, ez, bosteun gema. Eta bosteun gema, ba, bilo bat da, baina partida batean zenbat e, magia botatzen dituzu, ba, ez dakit, zei. <laughs> Beraz, ba, eskentzen zu ez, e, denbora desente, ba, pixkat gema horiek lortzekoko Esan berra dago ere bai ba, bueno, ba, ez bazarete jokalari oso proak eta bar ba, segurazki ez dituzuela hainbeste gema beharko zeren ba, bueno pein piskat lortu zutela eh, nahi duzuten ba, eh, karta sortata bar ba, bueno horren inguruan aldaketa txikiak egiten eh, baditu zute ba, segurazki ez zaizzuela ba, oso gareste izango eta ez duzuela ezter ordaindu beharko baina egia da ba, esan bezala gema lorte prozeessuori asko moteltzen da, eta e, ba horrekin bueno, ba, ba, ba segurazki gustu izango zute eh no daiteko ba, ba, bat non ba hieraenez, gema Pilo bat eh eta oso azkar lortzen genitun eta gero ba Piloak kostatzen da. E, ez dute zan baian gustatzen zaizkigun kartak edo errepikatuak baditugu, ba hauek suntzitzeko aukera emango dizkigu eta e, emango digu eta E, ba, aukera honekin nolaiteko barra bat jo, e, kargatzen joango zaigu, eta azkenean ba, karra, e, barra hu, behin kargatuta, ba, izango du aukera, ba, karta bereziak erosteko. Ze karta bereziak? Ba, gu bilatzen, gu behar dugun karta, ez? Gu bilatzen duguna. Ez jokoak ematen diguna Beraz, ba, honetan ba, maikena antzera, ba, ba dauka hor mekanika bat, non, ba, joan zaitezke be, bilatzen, ze karta nahi duzu e, karen e, Ba, sobreak ireki gabe eta barrez. E, jokuaren meta e, magiken antzekoa da. Esan aldut, ez neri pentsat e, jokua berez magik baina simpleago irutzen zaidala. Baina negia da, ba, bueno, e, urtero ateratzen zaizkigula karta berri bilo bat, eta ateratzen dituztela behin bokazio bereziak non behar duzu material batzuk, eta inbokaziones, ez, no, ez dakit, kantantes, edo horrela kohe. Ez dakit, agertzen dira karta nahiko arraroak <laughs> non, ba, be, be, bete behar ditugu noraituko ba, ba, kondizio batzuk karta hoie jolazteko. Eta zentzu horretan, ba, esan bezala, Auke ba, gabe jolastu zaitezke baina segurazki ba jokuari no laiteko charma eta no laiteko saltza ematen diona izango dira ba, ba, karta berezi hauen erabilpena, ez? Eh, ta zentsuretan ba bezala ba ba metan antzekoa da. E, behartuko gaitu jokuan sartu nahi badugu eta bar, ba eh, ba piskat ba ikuste azte karta ditugun nola kombinatu daitezke kartiburu ze informazio bilatzea eta bar, ez? Noite ba gertatzen zen antzekoa. Eta azkenik, komentatza zerbait, ba en bueno, Master Duel Joconec, e, online formatean jolasteko ba bat e, daukagula, ba, fi, bi formatu nagusitan, TJS izenekoa eta OJG izenekoa. TJC e, munduan zehar jolasten den e, seguraski e, formatu edatuaren edatuena dugu eta OJG da Asian jolasten den formatua. Gertatzen da, ba, bueno, e, batzutan, ba, karta bat formatu bat e, ba, batean lehenagoat hartzen dela bestean baino. Eta, ba, bueno, e, jokuak... E... Eta, ba, eraz gertatu daiteke ba, hori, ba, asiak hau jokalari bat, e, guk ez dugun karta bat e, eskuratzeko aukera eukitzea, e, edo guk e, ba, izatea karta bat, ba, beraik ez izate... ez izate e, aukera ba, lortzeko, ez? eta fiskatma ba, horregatik ba master duelek ba, bi jolasmoetako kartak batu ditu eta e, ba, beste batzuk e, debekatu ditu eta azkenean ba, sortu du, ez, nolaiteko ba formato unifikatua bakarra, ez, eta zents horretan ba nolabez simplifikatu du ba, ba jugiok daukan arazto hau. Komentatu dugu ba master duel badokagula, bestetik ere bai duel links, daier ze jolastu duena Eta bestetik badaukagu gore bai, jugio ba, e, -Oh, Legacy of the Duelist iztenekoa, ba, neko dela. Eta hauek bakarrekan Stimen, ez? Behan kontua da gero, esan dugu, ere bai, ba, bueno, erna bigatzaien bitartez badaukagula, ba, ba, jolasteko beste aukera batzuk, kasu honetan, bi naiko nagusia dauzkagu, jugio -Oh Pro iztenekoa, e, kasu honetan, gema sistema gabe, eta bar, esan dugu, ba, ba, ba, Badaukagula nahi dugun karta lortzek aukera eta pixkat ba, ba da oso proposa eh karta sortak probatzeko eta jendearen aurka ka, e, karta sorta horiek probatzeko eta jolasteko. Eta bestetik ere bai dago jugio e, Nexus iztenekoa, ere bai ba, ba, bueno, e, antzeko aukera ematen diguna, ba ba desblokeatu bat ditugula eta e, eskintzen eskaintzen dugu orain aukera hori jolasteko. Eh Proak ikusi duenez ba, normalean, ba, bi, bi plataforma nagusia guetan aurkitzen dira, gero ezango dute ere bai, bar, bere kontu ere bai, ba, master eta bar, bainan, ba, orokorrean, ba, bi plataforma guetan e, e, sartzen dira normalean. Zer esan nahi du, ba, normalean, ba, ba jendeari edo bentsat jokalari berriei, ez, ematen zaiela... E, Gomen dioa, es, ba, ba, Master Duelen adibez, ba, probatzeko jokua i ik jolasten ikasteko eta piska bat eh, akostumbratzea, ez, nor jolasten den eta zentzu diren pausoak eta bar eta behin ba, dominatu dutela joko hauetan, ez, ba, Master Duel edo e, edo Duelingsen, ba, online jolastea eta hau behin dominatu dugula, ba, ba Yugio Pro edo Yugionek zuzera sartzea non ba, ba gure dauka jokoan barruan daukagun e, baraja hori sortu dezake hori gabe, eta ba piskat hor ba, jokalari oso tre e, treben aurka jolastea, Nik ba bueno, ez dut asko jolastu, bat jolasten egonez eta ba es <laughs> nice competitivean jolastera ausartu, beraz ba ba bueno, jakin ezazuela, aukera hori daukazutela. Eh, komentatuko dizuet ba piskat zan den nere esperientzia, ez? Batetik e, eta Konparatuko dut ez zuzen ba, mailikarena arerekin zerre izan da ba, aurreko asan jolasstu jokua eta batetik ba, pixka bat simpleagoa iruditu zait bai interfaza simpleago irudiut zait ez kartak pentsatztzen dut ez ulkatela, enbeste konplikazioa eta gainera ba, bueno, nere kasuan ba, pixkat e, nahiko nasi iruditzen zitzaidan e, mailikarena zeen ez, ba, ez dago ez dagolako bakarrik ba kartaren kontua eta kartaren meta baizik eta adagola ba baz kasu honetan ba, formatu ezberdinak eta ba gertatu litzateke ba, karta sorta batekin jolasteko nahi aukitzea eta ba karta hau ba, formatu batean edo bestean ez iztatea kompatible eta kasu honetan ba luglio ba segurazki atxegina egoa iruditu zaitezeren ba, bueno, batetik interfaza simpleagoa da elementu gutxiagoa gutxiago ditu Baina, bestetik ere bai, baesanmazela, ba eh casoetan Master Duel ba, bere formatu propioa da, ez? Eta e, formatu formato standarda izango balitzuztela, eta beraz, ba, ez dauzka horlako jolas moduak. Honek ba, bueno, ba alde positiboa dauka non jokalariberrierentzako segurazki, ba atxeginagoa edo harrerakorragoa ar edo izango da. Baina, bestetik egia da, ba, bueno, plataforma bestela edo aplikazio bestela, ba, ba ez, e, landuagoa dauka eta aukera geioz kentzen digo. Ala ere, ala ere, ba, bueno, bait, e, ba aplikazio barruan nolako notifikazio batzuk agertuko zaizkigu eta jokoak esan bezala, ba, bideratuko gaitu tutoriala jolastera. Tutorialak ba zati ezberdinak ditu eta pein ba bueno, ba, joango gara jolasten eta ba emango dizkugu tejema, jeema, hieken, esan bestela lortuko dugu, ba, e, gure karta sorte eta barrez. Eh au eh ba bueno, au ustot, komentatu nuela, nola ba, ba bueno, hau joko hauetara jolasten den jentza normalan gomendatzen duela, ba ez online ez jolastea. Beste jokalari narkaz jolastea zeren, ba, gertatzen da eh jokoak ez daukala, nola baiteko ba, matchmaking sistema ba, onbat onbate edo, edo ez dago la zuzenean eta ba, beraz ba tokatu daitsu ba eh Zuk beste, ba, oso trebatua dagoen beste jokalari baten aurka jolaztea, eta, ba, ba, ez dakit ez, bi minutotan galtzea. Eta, hau, gertatzen da, eta eta YouTubeen behiratu nahi bauz dute, ba, ba, ba, bideoba epilobata badaude, ba, ba e, Yu-Giomaster dueles galtzea, ba, ba, lehenengo rondan edo bigarren rondan. <laughs> <laughs> e, Kasuenetan, niretzako, ba, klar, ezan online ez dut jolaztu, zeren, e, lehen... Lehen egun netan saiatu nintzen, onain jolaztea, eta gertatu zitaten justu hori ez. Lehenengo bi hiru partidak izan ziren berdin-berdinak, no? Azte nintzen jolasten eta batean ba, ba, nintzen mostro bat ateratzen nuen, nire nire etsaiak beste bat ateratzen zuen. Eta ba, ateratzen nuen bigarrena eta esaten bueno nahiko momentuz nahiko ondo. Eta berak momentu horretan ateratzen zituen. Hiru mostro, bost magia... <laughs> E hiru trampa eta bat batean gelditzen nintzen Eh zergatikan atera ditua Investe Tram, Investe karta? Zergatik dago 3.000-ean dan? Ba puntoko monstru batekin Horre mai ganean, ze, ze da, ez honetan Claro, kentua da, ba izan ba, ez da gola matchmaking sistema on bat eta tokatu ba, bueno, tokatu orla, jokalari batekin eta ba, ba bi minutotan galtzea. Eta hau, claro, berrientzako ez da batera txegina, ez. Está en zorretan, ba, bueno, guztia komentatzen dute, ba, hasi ba, tutorialan eta gero dutela amaitzen duzuenean, ba, boten aurka jolastea. Eh, botekin jolasteko aukera ba, ba, bueno, e, zailtasuna justatzeko aukera emango dugu eta eh, bani horbuk pizkat ba, ba neren ere hastea horreraino eramandut, ez? tutoriala bukatu nuen, eta egon nintzen ba, jokura jolasten entz horretan ba, pixkat pizkat e, karri gogora ditez bani, adibez ba, Nintendo desen jolasten nintzenean ba yugiora, ez eh Nintendo desen neukan joko, ezakit, ez du goratzen no zen, baina noraiteko ba, ba telesailaren isteria jarraitzen zuen eta ba eh ba bueno ni normalan ohera joan ohera sartzen nintzenean ba, bizpairu partia ematen ditun eta ba balotara ez eta zentzo horretan ba ba bueno naiko naiko ezakitez aurkitu dut ba Piskat, rutina berdina aukitzea ez, non? Ba, bueno, hor, horatzen naiz, eta, ba, ba, bizpairuk partida jolazten dituzten, azkenan partiak ez dira lozuluzeak, normalean, hogei minututan edo, ba, hamaitu ba, dituz dute, eta, ba, horretan ba, bueno, botaren aurka bintzat, ba, nahi koatxe gina izan da. E, gainera, ba, hori, e, botak normalean ez diztu, arrasatzen asko, eta horkera dizu ere bai, ba, piskat, ba, hau ba, bueno, gehiago dut ordenagailuan, non, ba, karta berriak e, begiratzen egotea, a karta dagoen, a nola e, sartu dezaket karta hau agian interesatzen zaidala eta nola kombinatuel dezaket eta ber, ez? Eh, claro, sacando neveau zute, ba, ba daukazute aukera badibez YouTubeen begiratzea eta aurkituko dituzte e, youtuber pillo bat ematen zuela bakoitza bere baraja definitiboaren formula eta ematen dizuela ba, ba, kombinazio onak hartzego hartzeko eh aukera ta bar e, baina ba, bueno pa bueno disfrutatzeko ba maikeekin gertatu zitan nolabaiteko eh nolabait ez iruditzen zitan d alas nuka aukera disfrutatzeko eta beraz ba, ba, bueno youtubeko bideo hieek gustera ba behartu nintzan aber aukera aurtzen Aurkitzenun nolabaiteko ban akats nagusi bat, ez ez disfrute ez disfrutatzearena. eta zents horretan ba, ez dut honen beharra izan eta ba, bueno, botaren aurka ba nahiko atsegina egin zait eta esan bezala ba, bueno, karta berriak ematen dizkigute eta beraz ba horre bueno, ba, ba, metan ez hartzeko ba pizkanaka pizkanaka eh ba, atseginagoa iruditu zait mailik baino Ala ere, ala ere esan berra dago, ba, ba bueno, komentatu duan bezala, niteleseiarekin sartu nintzela, eta beraz, ba, bueno, ba, ezagutzen ditut karta batzuk, agian ez, ez dut goratzen zen den testua, baina e, ba, bueno, ba, marrazkiak ikusitata bar, ba, karta batzuk ezagutzen ditut, eta, claro kartak ezagutzen, karta batzuk ezagutzen bat dituzu, eta sistema ezagutzen bat zuetabar, ba, bueno, seguraski, nire kasuan, ere bai, ba, atxeginagoa ba, gintzaito regatik. Nola jolazten da jugiorazzen, hau ez dugu esan? vale. Eh Yu-Gi-Oh estan ba, ere aurkariaren aurka eta eh ba bueno, botako ditugu monstruak eta magiak eta saietoko gara gure arerioaren bizitza ba jeistea. E, normalean bas, ez badago holako jolas modu bereziren bat edo, ba 8000 puntuko bizitzarekin hasiko gara eta gure Gure etxandan, egin halko dugun izango da, ba, muztro bat jolastu eta nahi ditugun karta trampa edo e, magiak jolastu. Gero badaude ere bai, ba, karta berezi batzuk, beste nolabiteko beste... Eee... Eee... Eee... Eee... Eee... Beste arau batzuekin jolastuko direla... Baina orrokorrean izango da guretxan da izango da, ba bat jolastea, nahi ditugun karta trampa eta karta magiko jolastea eta arerioan txanda. Karta eh, ba, baten karta jolasten dugunean, eh aukera izango dugu bai erasoan jolastea edo defensan jolastea. Eta defensan jolasten badugu, bi aukera izango ditugu, batetik ba ba bistan jolastea edo eh buruzbera jolastea. E, Zer zergatik dau garrantziaua? Ba, batetik ba eh erasoan jolasten badugu E, txanda horretan erasotzeko aukera emango digu, lehen txandanez, baina bigarnetik aurrera ba, ba, jo, jolasten dugunean a, erasotzeko aukera emango digu Eta egongo dira ba, beste batzuk adiz, ba, defentsan oso honak direnak eta interesatuko, interesatuko zaizkigunak ba, ba, defentsan jolaztea Kontua da, ba, bueno, ba, karta guk erasotzen dugunean guk aukera tuko dugu karta eraso magikena adibidez alrebesen, eh? Guk erasotzen genuen eta defendatzaileakogeratzenzun ze kartarekin defendatu nahizun. Eh, yugiona egiten da, ba, guk erasotzaile bezala, ba, era, aukeratzen dugu ze karta eraso nahi dugun. Gero egongo dira karta batzuk berezieak, adibidez, ba, ba, zaki sakik karta berezi batzuk, monstruo karta berezi batzuk, non behartuko gaituzte, ba monstruo hau buruzura izaten badago, ba karta guztiak hone atera eh, erasuko diogote eta ber, ez? Horrelako ba, ba karta berezieak egongo dira. Baina or orokorrean, ba guk erastatzen dugunean, eh, guk aukeratuko dugu ze monstruo eraso. Eta claro, zentsuretan ba, ba, ba erasoan dagoen beste monstruo bat jolastea madugu, dugu, ba, eh ausuntzeko, suntzitzeko aukera izango dugu eta ba sobran diren eraso puntu hoiek, ba, monstrua suntzitu eta gero ba eh kenduko zaizkio, ez? Claro, zentzu horretan, ba, defentsan jolasten badugu mostro bat, ba, mostroa hilko dugu, baina ba, defentsan dagoen ez, ba, puntoiek ez ezkio jokalariak entuko. Beraz, jolasten joango gara, ez, pixka bat, ba, ze karta jartzen dituguna erasoan, ze karta jolasten ditugun defentsan, karta hauek e, guretxan da nahi dugun e, behin aldatu ditzakegu, bai defentsan edo bai erasoan, eta didez, ba, bueno, guretxai ekzatzen baditu, ba, mostro... E, mostro botere txure matizaten badu, ba, seguraski interesoetoko zaizkigu, bizitza ezgeisteko, ba, ba, gure mostroak defentsan jolasteko, eta erasoan ditugunak ez pixkat, bueltan e, defentsan jartzeko eta bar. Eta, ba, pixkat, ba, partia horrela jolastuko dugu, gero egongo dira, esan bezala, ba, bueno, e, invokazio bereziak eta karta magiko bereziak eta bar, eta esan bestera tutorialan erakutsiko izkiguten izkigu nola jolasten diren, baina orokorrean horrean, ba, horrelako ba, sistema oso, oso, harina eta oso entretenigarriaz garria badauka, oso errexia ikastea. Magiken adib ez bagen ukan aukera, e, zera, bagen ukan e, ba, baldintzapen hori ez, ez ez badugu jolazten ba, mana karta batzuk, ba, ez daukagu ez gizaki karta, karta hori jolasteko ba, behar ditugun e, balia bideak, ez eta zenzorretan hori ba, ba, pixkat kentzen da egia da ba, mustro bakoitzak badaukalan oriteko ba, indar e, eskala bat edo indar potere bat, batez e, izarrekin markatzen dena eta ba, arazorik gabe izar batetik lau izarretera dauden dituen ditugu muroiek ba, ba, arazorik gabe jolastuko ditugu baina egongo dira ba, karta batzuk boteretsuagoak ez ba, bost izarretik e, bost izar edo gehilo dituztenak eta ba, hau jolasko, Ba, baditugun muztroetatik aukeratu barko dugu, bat, bi edo iru zuntxitzea e, ba, karta berezioa jolasteko, jo, e, ez? Eta pixka bat, ba, ba bueno, nolait, lautzen zaigu, ez? E, erresago egiten zaigu, zeren, ba, bueno, gure arerioari jolastema diogu oso karta botertsiu bat ba, seguraski, ba, bereatzako korreago ezango da baina lehen genitu nagian lau muztro eta orain bakarri ditugu bi, ez? Nolait, lautzen da, e, partida. Eta, e, ba, bueno, ba, horrela jolazten joan goara, egongo ba, dira karta batzuk, adibidez, ba, ba bizia lortzeko, egongo dira karta batzuk e, muztroak berpizteko, egongo dira karta batzuk e, muztro guztiak suintzitze dituztenak, edo, ba, muztro batzuk, e, e, no da, indartzen dituztenak, ez da, adibidez, ba, nio, nire asko guztatzezki, ba, daudela karta batzuk, jartze dituztela ba, zure karta, e, mai maiganean dauden, dutzen, deabru karta guztiak irabazten dute, ez dakit, irureun erasoan, ez? Eta gure beraz, gure garta sorta, ba, deabru motako muzturak iztaten baditugu, ba, interesatuko zaigu horrelako karta bat eukitzea. Eta, ba, esametzela, ba, bueno, horrela ebiliko gara, e, aurreatatzera, ea, ba, gure arerioari ba, e, sortzen mila puntoiek entziedizki egun, e, eta, ba, gu irabazle zuertatzen garen. Eta esan bezela, ba bueno, neri ba Nahko Hegina egiten zait, egia da san, esanduan bezela, ba, ba pixkat m mm, ez zagutzen nuela taldea eta naiz eta ba metatik de, oso eskoakonekta tua egon naizten, eh botaren aurka jolasteko, ba, e, e, ba, ba esan bezela oso atsegina sortatu zait. Eh gustatu zait zentzo horretan, ba esan bezela aplikazio nahiko argia dela eta eta bueno, nahiko arina dela, ez dela oso konplikatua mailiken, ba ba supo pentsatzen dut aplikazio hobeagoaz dela, ba, gauza gehiago zituelako eta bar eta gehiagorako balioko baliozuelako, baina negia da, hainbeste ba, ba, gauza auk, aukita ba, niri atzera botatzen zian, eh? Ez ba, da zentzu honetan e, ba ez da osopolitagian, egia esan. Baina bueno, ba ba naiko argia egiten zaite eta pisat arira joaten da eta zentzu ba, jokalari berri jokalariberrik bezela komitetartean ba eh gustatu zait aplikazioa zentzu horretan. E, Nere kasuan adiez, ba, meta maig baino, baion simpleagoa hiru dituzait, ez. Eh, ba, karta gehiago ezagutzen ditun eta bestetik ba ez dauka hainbeste jolasmodu ezberdin, ez dauka ainbeste, ez ditu hainbeste baldintza. Eta zentsoretan ba bueno, maig segurazki ba ba estatsiginagoag egiten zait eta ez dute hainbeste disfrutatzen. Eta, ba, yugio kasunetan, ba, ba erresiago egiten zaitez, zera, nahi ez, maik egen, hor, pixkat, betiko, zea, zenbat lurralde, jolaz, zenbat, mana karta saltzen dut, nire kartaz hortan, ez? Iruro gehitik, ba, ez dakit, hogeita lau izatea karte lurraldeak, edo, edo, ama bost, edo, ogei, ez? Beti dago, lako kupuru baita izatea ditut normalean, ba, ama bostetik, hogeita bostera, eta, segurazki ba, ez dakit, ogei, edo. Ba, eta kasunetan, ba, yugion e, arazori ez daukagu eren, ba, ez daukagu baldintza hori kartak jolasteko eta beraz ba, eh, e, mm, ez dakit, neri interesanteagoa egiten zait, arinagoa eta zuzenagoa delako jokua, bale? E, joku komplikatuagoak edo gustatzen bazaiz kisoa, segurazki, ba mailek izango da e, zuen jola, zuen jokua. E, bakarka joko jolas ere bai, pilloa gustatu zait, beren, ba esan badela ba mailikak antzekoa dauka, baina ba gertartzen zitzaidan askotan, ba ez nuela zau, ez nuela ulertzen, jolas modutan sartzen litzen eta zergatiken karta ozer, e, karta sorta honekin ezein ditzen jolastoa eta honekin bai eta barrez. ez. Eta zents horretan ba bakarkako jo, bakarkako jolasko e, jolasmodua, hobeagoa iruditu zait, hobeagoa edo beintzat e, ba, jokalari ba jokolari berriarentzako eh atseginagoa. Eta ba orokorrean ere bai, ba esan Ba, ba, bueno, askotan uh, komentatuan doan ba, jokalari berriaren zako, ba, aplikazio hobeagoa Hau komentatzen dut, maiken gainetika, no? Maik bazai, ba, gustatzen bazaizu, ba, guztatzen bazaizu, ose, ba, eski, ba, ba, bueno, alrebes pentsatu gozute, baina ez bat duzute, ba, ez bat eta ez beste aprobatu, ba, ni nire kasuan, ba, jugio -Oh! master duela hau nahiago dut eh bada, badaudzka akatsakere bai jokoak, ez? Eta bon, ba eta eh e, nagusiena pentsatzen ondiela, ba bueno, free to play joko bat dela. Eta esan bezela, hau asterakoan ez da bat. Zen arte hasiko garenean, ba e, m, karta sorta nahiko apainatu bat izango dugu jolasten hasteko. Ze gertatzen da Ba, bain hasten garaela, ba sobrea eta bar, ba, ikusiko dugu jemak oso azkar, oso azkar jesten direla. Eta ba, batean, ba bueno, esartzen gara momentu batean dendara ikusteko hartzen bat bali duten gema hoiek eta ikusiko, ba jemak oso oso garesteak diela. eh? Diela pixka bat, ba, joku fisikoaren eh mailara ba jolastea. beraz, ba claro. Aplikasia usten bizi aukera zure kartak erregistratzeko zergatikan gastatu barko zenuke, ez? Jokuaren barruan diru hori fizikoan erosi alde zakezu, ez? Eta bintzat e, badauzatzu fisikoan ez? Zurekartak eta e, virtualan ere bai, ez? Zentzorretan, ba, bueno, gemak esamestela ba, oso-oso garezteak iruditu zait, eta gainera, ba, free-to-play joko hauetan normalean, ba, nahiko desorekatua dago, ez? Azkenean, ba, beti pixkat e, sortzeko zentsatze hori non gemak behar ditut, eta ba, ba, nahi, ez badu nahi egon, hogei hor jolasten, Ba, gian hor da ez? Eta zentzoren da, ba, ez asko itasko gustatu. E, asterisko batean jarriko soinu banda, zeren. Ba, soñu banda. Ondo dago, entzuten edizarete. Eh? Ondo dago, baina komilekin jarriko, zeren, ba, bueno, hau, gensin impacte nantzera, ba, au, e, na, da, antzera, ba e, zarrerako pantallan, ba, adibiez, musika berdina izango du beti eta, claro hau koñazo bataz, zeren beti entzungo du ba, e, musika berdina, eta gainera, ba, ez dakit ez, tarte berdina, hori lagu bat egiten du, eta ez da aldatzen, eta goten da egon egondeiteko horrela, hor erdi, eta pixkat bukatzen zu ez kokoteraino. Sabezela, soñu banda gustatu zait, zeren, ba, bueno, naiko polita irutzen zait eta bar, eta, ba, Interneten milla zamazu utze YouTube N2 o jo con ensoñu banda, baina ikondo dago la zait, baina egia da, ba, oh blokeatzen dela edo ez dakit nola dago jarrita, baina basierako pantalla nor gelditzen bada, ba, horrela beti musika eta tarte berdinarekin geldituko zara edo eta ba, partidara partida baten sartzetaren ere bai, ba, ba antzeko antzeko arazo bat izango duzu ni, kasu honetan, ba, musika e, gustiz jetzi dut aplikazio barruan ezarpenetan. Zerenik ez nuen, ez, nola baita ez nuen aguantatzen hau. E, zait gustatzen e, kompetitiboa. Zergatik, ba, esan dut. Ez e, ba, ez dauka matchmaking sistema bat. Eta beraz, ba, sartu zaitezke eta tokatu alzaizu. Ba, asko dakin jokalari batekin edo gutxi dakien jokalari batekin Eta, ba, bueno, ba, ba zu gutxi badake, ba, eee bat ez zere, ba, berri ezaten bazara, ba, seguraski, ba, jasartuko ez dutela kristonako ba, palizak, eta seguraski, ba, lortuko dute ba, jokalariak ba, aplikaziotik botatzeaz. Edo, hau, badaude jo, e, jokalariak asko nolait e, gora ipatzen dutela, zeren pentsatu dute bideo ba, joku guztiak ez direla jende guzti eta honekin ados nago, Baina, ba, zure jokalari potentzialak aplikazioetik botatzea, ez? E, ba, alde kompetitiboak ez dauka, ez daukalako noaiteko ba, nivelazio sistema bat edo, ba, hau ez ari gustatzen. Eta zen zurretan, ba, e, ba, bueno, nik segurazki, aipatuko nuke, ba, adibes, Marbele snapen, ba, dauzkala hor lako iru, iru irizpide horiek, ez? Batetik zure jokoaren ezagutza orokorra, bestetik zure ehm... Aurrerpena, ez? Eh, bat e, pase de batallaian eta bestetik ba zure esperintzia, e, zure, nola, e, emaitza kompetitiboan, ez? Eta horrekin ba piskat balorazio orokor bat egiten du eta zure mailan dauden jokalare jartzen dizkizu, ez? Eta kaso hau ez da gertatzen ez mailiken eta ez da gertatzen yu segurazki ba implementatzea nahiko zaia da, zeren nola limitatzen dugu eta bar, baina, ba, esan bezela, ba, nik ez dut Eh, ez dut gomendatsan kompetitiboan jolastea, oso onak bazarete eta eta bueno, ba, nahiko ondo jolastea modu eta bar, ba bueno, ba zuei ez dut ez dela baina berriak bazarete, kompetitiboa utzi. Online jolastea <laughs> aztu, guztiz Eta eh, bueno, eh esa mestela aplik eh, aplikazioa simple hago irutsun zain rekin konpartzen badu, baina negia da, ba jolasmodu aldetekan ba naik dela, ez? Eta batek pentsatuko luke batez ere ba, joku bat geisten duzula eta jetxi eta irekitzen duzun lehen aldia esate dizula, ba 2 jetxi bar ditula, ez? Ba, nolabait ba ba ez dakit, ez? Ze ozer gehiukitzea. E, hor fisikoan dauden eh jolasmodu guztiak sartzea bagian, ez? Baina baten bat gehijo, ez, hartzea fiskat. Ba, ez dakit, ba, jokalaria partida luzeagoak nahituen jokalarientzako bagian ba, ba, beste jolas modu bat edo partida areta motzagoak eukitzen eukitzen gustatzen bazaizki zu, ba, beste formato beste formato batzuk eukitzea, ez? Hau, ba, bueno, haun gaur egun ba, oso normala da. E, Urruna joan gabe, ba, dibidez, e, xake aplikazioetan, ba, daukagu, ba, xake estandarra jolaztuko aukera, edo xake azkarra jolaztuko aukera. Ba, gustatuko leitzadeke, ba, e, master duelen honetan ba, eukitzea beste beste jolazmodu batzuk, beintzat, hauek aukeratzeko ba, ba, aukera emateaz. E, gustatzea simplea izatea, baina aplikazioa momentu batean ikustena izarela, ikustuzu, ba, neko Naiko biluzik guztinu ze aplikazio ez? Eta, azkenik, ba, ez daik guztatu bat ere, ba, ba, joe, telefono zarretan, ba, naiko motelibiltzen dela, ez? Eta, urdena gaian, ba, naiko ondo dut, eta segura eski, ba, table batean, eta telefono egune, telefono egunerautu batean, ba, naiko ondo jolastuko dela. Baina, telefono txar batean, eta edo, telefono zarretan, ez dakit animazioak taudelako eta bar, baina, nik ez dut oso ondo jolastu. Nik nahiago izan dut eh basamazela ba ba bueno ordenagaion jolastea edo e, eta bueno ba au guztia kontutan ukita ba jokuari sei terdi bat jartzen diot zeren esan bezala, ba pentsatzen dut joko hau gehiago disfrutatuko zutela ba yugioren ezalea giztaten bazarete edo yugiora jolastu bazarete zeren ba bueno ez bazazu asko interesatzen yugioren mundua Ba, bueno, beste karta joko batzuk dituzute, asko hasi haginagoa jolasteko, eh taio e, sa, e, sa, e, saionetan askotan komentatzen dugu nola, ba, ba, ze positiboki baloratzen dugu, ez? Eh pizkat eh harrerakorra izatea aplikazioa eta jokoa eta bar. Eta ba zentzo esan bezela, ba, ba ondo dago aplikazioa eta jugiar jolasteko oso alternatiba ona iruditzen zait bai telefonotan, bai telefonotan eta bai eh ordenagailuan. Baina egia da, ba bueno, ba badauzkala ba, berak atsak, ez? Eta pentsatzen dut ba dela peska bat cafe pa muy cafeteros, o sea, atendeme esta la gustatzen bazaizkizue. Ba, mm -hmm. aukera eh? ba, ba, hori, o sea, ba gustatuko baina bestela agian ez. E, komentatu dudanetik badagozte ozerola ikusi ez berdina em duelsekin konparatuta edo goratzen duzuna? Ba, bai, e, abart, irakurri duan gutxiatik eta batiskat ikusi duan, iruditu zait, esan bezala, e, dueling zau zegoen duela, sei, orain sei urte beteko ziren, o sea, pandemian ja e, martxan zegoen, Hai. ez eta igar pentsatu ezak zuz. Zertarako atreote yugi, yugio beste joku bat, pandemian hau baldin bat bai. baina, claro nire ikuspuntua da, hau baldin, eee, eh, zuk ezaten badozu, eee, eh, da bestea, eee, eh, Master Duel, Tuerlink, Master Duel, bai, Master Duel ezaten badozu dela, oso sartuak badan entzat jokoan, bai, Tuerlink irutzen zait orain diga iago. bai bai, da... Ez, ez joku moldea, ez jokua o sea, jo, jolasteko modua zailagoa aderako edo, baizik eta dagolako oso, oso oso enfokatua eh, jokua, joku nagusian eta jokuak ditun beste spin-offetan. Orduan, nolaz bait, eh, interesatu bat zaitzu historia ezberdinak, eh, joko honetan eperuzera jolazteko edo bestela bairitxiko daren erigartazetzen bezero momentu bat ja, duen ja pixkat aspertu nindu, bai. Ba, okalderdi bat, ba, ni bezalako joko alarintzat, ba, eh, interesgarria dela, zep, basa, desblokeoak edo, bueno, edo, nolaz bait, ba, eh, erronkak jartzen, E, jartzen dizkizute ba, jokalari ezberdinak desblokeatzeko eta uh -huh. e, gauza ezberdinak lortzeko, baina esan betzela e, hori dago beti oso zentratua ba, e, jokun nagusiko ba, pertsone batean edo, edo bestela ba, esan betzela e, spin-offetako batean. Bai. Orduan... Claro, oso sartu egon behertzara jokuan, e, eta, bueno, hein batean, ba, ero, e, kartak erozteko eta hori ezitzain dan iruditu horren e, arrotza edo horren zaila hasi mm -hmm. berri bat baina bai, e, gero ba, metan pixka sartzen egon, ba, ze nirez nago horren sartua e, jugioaren munduan, bai. Asi nintzen, ba, pixka, te, e, eta nintzen, zen ba pixkatte YouTubean eta begiratzen ba hasi berriantzako ba dek competitiboa e, lortzeko modua eta zeuden zituen ba errostemado zu dek how you follow our list ba ja lortuko zu Hai. eta niko sun lortu ja, e, ja eta orduan ja iritsi zen hor puntua izan joede da utarkituko e, nere maso bat e, ba pixkat Eh, entreteningarri hauk gitzeko da pixkat eh, kompetiditate minimo bat porque argi dago ez duz labiatzen ba, urteak jolazten daren baten pertsonen aurka kompetitualizatea baina esan duzun bezala ba behintzat eh, zure maian dauden aurka jolaztualizatea ez Bai, zer egin? Hori iruditzen zait, nire ikus puntuan, eh, guztian, duel... Eh, nor da jokoa horrekatu? Master dual. Eh, master dual. Horretan, iruditzen zait, eh, akatzik nagurien adela, empararri eh, enpa, jatzeko hor egitea eh, segitea, ez berdintasun bat, eh, bai. asiberriak, eta eh, jokuan denbora asko daukatanean artean, hori iruditzen zait, Osea, irutzen zait, kristona katxaz, bai. e, zure elburua baldin bat zen, jendea etxean zegoela, bere, bere kartak eta pixiat, hori ba, e, claro, ezin zenez atera eta beste pertsonekin jolaztu kartetara, hori ba, higo eta nolaz baita ba, e, errexiagoa egitea jolaztean, hori pues, baldin bat elburua, zentratu zaidu zorretan ez, jende bai. herriei erresten. Bai, hau batzutan bentsatzen dut, nola, ba, ze, ze ez berdinak diren adibidez, ba, mai jokuak eta karta jokoak ba, bideo joku ere, bideo zeren, nola, batzutan, ematen du, ba, bideo pixat, tontoentzako eginak daudela ez, e, bat, jartzen zu, tutorial bat, ez mugitzeko, eh? mandu hartzen dut, aurrera atzera, ezkerra sku, ez dauka komplikazion dirikan ez, baina, klaro, oituta gaude horretara. Eta maizu boto joni eta hau egin eta tal. Eta askotan somatzut, maiz jokutetan. Karta jokua huetan adirez, maiz kena ba, maiz mai gertatu zitzen Ba, a, gauza asko, peixkat, e, ba, oso goitikan esplikatzen ditula ez ditzula esaten zehazki zer, ze, e, zergatikan. Eta segura eski, ba, ba, bueno, e, fizikoan jolazten duen baten batek, ba, hakingo du ba, askotan erabili duelako, Baina, claro berria denantzako, den ba, ba, ez du ezagutzen hori, ez? Eta eta pena bat iruditzen zaiz, zeren ez duek esatzen bezala, ba, nahi dut, nahi bautzu, ba, jokalari berriak sartu, ez? Eta pixkat, eh, azkenean bezero berriak direla tabar, ba, jo, pixkat erreztu, ez? E, ez dakit matchmaking sistemat implementatzea, edo ez, da, ba, ba, ez dakit, ba, ba e, elo <laughs> Ga, e, e, ja, gauza bat jartzea, zeren, claro demago de mago Nadives baztu oso jokalaritre bat zarela berriro jestu du eta kontu berri bat irekitzen zula nola e, ez berdintzen duzu jokala hori hori ba hasi berria den jokura berria sartu den jokalari bate, batekin konparatuta hor ba, ez horretarako ba um, zehozer, ez dakit estrategiak zeozer ez Erremintak implementatu barko lituzke li, li, li ba, pixkat, ba ba hori errezteko, pentsatzen dut, ez, eh? zeren gero esan bezala, badau jendea, ba, ba, nolai, goreipatzen duela, ba, joko batzuk ez dirala jende guztientzako, eta defendatzen dituztela, nolabaitez, arrotzak edo zaiak izatea, nik nire kasu ez da, eta, abira, hau komentatuko dut, gauza, zeren, eta jokoak ez dizu ezaten zergatikan, eta niko goberatzen dut, ba, antzen jolasten nuenean, ba, e, azkenean, antzemanuela manuela, baina jolastear, e, jolasten dela, e batzutan ba, magia karta bat botatzen diuzte eta azzuk badukazu karta ba, e, karta bat ba, e, karta magia, magia karta hori suntsitzen duela vale Oain demagun ba, botatzen dutela karta magia bat sunttsitzen dentla beste karta magiko bat eta azzuk ateratzen duzu trampa hori e, dela ba, suntziitu karta magiko bat eta pentsaaz du suntzituko dut bere etsailearen karta eta horrela utzi, ez dit ba, berak suntziitu nahi didan karta ez Eta ateratzen zu, eta zuntzitzen zu karta. Zu, zu, berai, zu berari egiten diozu baina berak zuri ere bai. Eta ez dakit, ez dute ulertzen du zergatik den orden hori. E, ez du jartzen inoiz. <laughs> eta, klar, <laughs> goratzen dut du, ba, duela urte pilo bat, ja, piskat, e, dominatu nuela, noiz, atera, noiz jolastu behar nuen karta trampa bat edo, baina, klar, ez dizu atzera egiteko aukerarik ematen, Eta beraz, ba, ba joe, eh, ez dizu esaten zergatikan, suposatu dori ematen eh, duela, eh, pentsatzen duela, ba, ba bueno, ez du joko horretera sartu zarela. E, eta nahiko ezagutzen zula, eta, bueno, ez duzula azorekin izango. Eta horre, dira, detaietxo horiek ez ditu asko no. esplikatzen, eta ez dakitez, e, esabezela, ba, bueno, komplikatuak dira, jokalari berrientzako, niretzako komplikatua egin zait, eta joko ezagutzen nun. Orduan pentsatu, ba, jokura berria sartzen zaretela, ba, ba, nola izango den zuen zako. E, aste honetan asko gogoratu dut, adibez ba, ordu piloa sartu nizkiola, e, nire gazo Nintendo dezen, ba, e, joku batiz, zela, Yu-Gi-Oh Nightmare of the Trovador. O, Nightmare of the zela. Eta pixkat e, zen jarraitzen zuen pixkat telesailaren eh leen telesailaren ba, pixkat historia. Eta neri oso joku ona iruditzen zait, eta segurazki ba, e, Master Duel edo, hau eta Duel hauekin konparatuta ba segurazki sarrera punto asko eh chamurra zait eta segurazki asko entretenigarriago zeren jolasteko gustute eh historia modu bat aukera e, izango dituzute jolasteko zea berdinak, ez, sobrak irekitzeko, ea, erkarta tokatzen zaizki zuen izango duzute aukera, ba, ba, zuen baraja sortzeko eta nahi, nahi duzuten bezala eratzeko, eta e, Nintendo desendago beraz, ba, telefonan emulatzaia jartzen baduzute, <laughs> normal jolastu ezak ez dute, ez duzute diruri gastatuko, iruditzen zait, alternatiba askoz, o, e, xamurragoa. La, ez ditu probatu besteak, vale, da irteke komentatu du, nola, ba, dauden, e, Ezea, e, jarraipen horiek, ez, ba, dio ez, yugio GX, yugio BOSD, horrelakoak, ez. Uh -huh. e, nik hauek ez ditu ezagutzen, baina, ba, bueno, ba, egian, ba, tele e, hau ikusi bat duzute, ba, egian, ba, ba dago ez konsololatareko, emulatza aian jolazteko, ba, alternatiba bat, non ez duzute dirua gastatuko eta, ba, gautza berdinak jolazteko aukera izango zute ez duzute, agian galduko duzute, Eh, bah, karta berri guzti, eh, berri hoien eh, bah, bueno, bah, meta hori, baina bueno, jolasten azteko egian bastakit bah, alternatiba apropo zagoa iruditzen zaitez Ba bai oza ba, bai. o sea, azkenen tristea da, baina egia da iritxegarrala momentu bateran joku asko ya ez da pentsatzen entretenimenduan bueno, ez dakit ze, ze gauza kontutan hartzen diren Esan bezala, ba, igual, e, ja, jo, jokalari jarkorentzat ondo gongo da, baina pixkat, ba hori, entretenimendu soia biatzen dugun antzat, ba, ba, esan bezala, ba, e, arrotzegiak egin eiten zaizkigun proposamenak dira. Bai, eta bueno, ba, e, behin berriro, ba, kontotan ok, gure ikuspuntua dela jok, berri, jokalari berri baten ikuspuntua, eh? Ez gerala, ba, ba, bueno, horre, ez dugula kritikatzen, ba, jo, jokuan hor jota zu ematen bauzut eta osoanak izaten bazarete, bat zuen zako ez darazor bat izango, baina ba, ba, jokalari berriaren ikuspuntutik iruditzen zaite katx bat. Horre da, sorbidea aldetik, karegara bai. pixkaet kritikatzen, bai. Bai, bai, gainera, e, badaude gauzatzu, hau eta hau ez dakit nola hobetu daiteke, vale? badaude gauzatzu, Ulertzen dut ba jokoa fase batzu hartze dizkizu, ez? Adibidez, ba bueno, karta jolasteko fasea, gero borroka fasea, gero karta jartzeko beste fase bat eta azkenik, ba, eh, ba, fase hori, ez? Eh, botoia. Eta ulertzen ba fase hoiek egon bar direla, ez? Baina kontu da ba, ba, adibidez, joko honetan eh Master Duelen, ba, e, fase hauek ba pixkat, Jartze dizkizu hor gainean letra guztiak, ez? E, kartak ateratzeko fasea, borroka fasea, beti, fase aldatzen duen bakoitzero jartzen dizu. Eta ulertzen dut, ez? Ba, ba bueno, jarri bar duela Baina gero, ateratzen dizu jokalariak e, botak, ez? Zaten dut, ez, ez jokalari beste jokalari batek baizik. Botak ateratzen dizu hor karta bat, eta ez daukazu pausatzeko aukerarik. Eta mapatean ateratzen dizu karta bat, e, eraso dizu, egin egindizu ez zer eta jo, eskei, eh, eskertuko nuke, aukera dizatea, ba, pausa, ze kartatera dun, irakurri nahi dut, gero, egitea nahi duena, ez, baina, irakurri nahi dut, zer, zer atera dit, eta barrez, zeren batzutan, klaro, hau, karta hori mailan gelitzen bada, ez dago guara, baina, karta hori atera badu, ba, beste karta ba sakrifikatzeko, sakri sakri eta e, joaten da, ez, e, nora esaten da, e, ijerri joaten da, eta, e, Ba, piskat, nazi egiten da, eta jo, ez dakit nola hobetu lezaketen hau, baina egia da, ba, ba, batzutan zu, bat iruditzen zait dela, ez fase hauek, agian nahiko astunak izaten dela, bai, benga, jolazteko fasea, bai, benga, eraso fasea, bai, benga, orain berriro beste karta botako duzu, eta, ba, hori, piskat, partida asko botatze dituzunean, ba, astun egiten zait, eta bestetik, ba, ateratzu duzuntkarta bat, eta, ba, batean, Amar segunduta, negin dizkizu bi eraso atela du mostro bat, eta hilerrian e, bukatu kartak, eta e, A ber, heldik, pausa. Ikusi nahi du ze kartatera idut zeren agian, interesatzen zaitkarta hau, ez? Ah, ez dakit, ez dakit. Piskat izan da, esperentzia hobeagoa zeren, esan, komentatu nuen, e, aurreko astean nadibiz maillik ez nion notari jarriz, zeren, nerezako izan zen, ba, ba kristonako decepzioa maillikarena. E, beti, Betty esa mestela ba, jokalari berri baten ikuspuntetik eta zentzoetan ba bueno eh xamurragoa baina baina egia da ba akats batzuk dituela ba, gure partetik gu pentsat antzematen ditugut ditugula ba, pena ematen di zeren e, gustatuko litzateke ulertzen dut ez eskidi dala ba guztiak gustatuko ez baina gustatuko litzateke ba piskat ba e, izatea ba, ba aukera batzuk Non, bueno, gaur egun normalizatu izatu dan, es, ba, dibidez, ba, ba, ba adibidez, ba, um, zea, etaltonikoa den antzako, ba, kolore modu berezi bat dena ondo ikusteko, ez edo, ba, ba entzumen arazoak dituenentzako nantzako, ba, esarpen berezi batzuk, non, ba, fuerteago entzungo den, edo volumena igoko den, edo subtituloa jarriko dizkigu azp azp azpitikan, edo horrelako zeo zer, ez? Eta ez izatea, ba jokoa orokorrean, eh? Hau da nere kritika bat ba industrientzako. E, orokorren ez izatea hor naiteko ezarpen bat erreztasun ezar, ezarpen bat, ez modu erres bat. Hmm, izan de, horrela deitu aldiza egune eh, badugu, baina ba, ez ezarpen bat esatea. Vale, ni ez naiz oso ona, baina joko hone hau disfrutatu nahi dut. Eta ba ez dut nahi, ezakit ez, ez zait gustatzen erronka, ez dut nahi kolpeak eba nere, nere bularrean, ez, hau gainditu dudalako, <laughs> baizik eta nahi dut historia izfrutatu eta bizkat, ba, eh, ba, jokuak nik ez eh, ez, ez kale eratzea, ez? Eta askotan, ba, ba, bueno, faltan botatzen dut zeren telefonotan, hau, eh, gaztelea esaten, esaten den bezala, es el pan nuestro dekadadia, ez? Hau, telefonotok hau jokotan, Ba, asko zaindutako gauza bat da, eta askotan, ba, ordenagaiuan eta konsoletan eta bar, iruditzen zait, ba, ba, ez dela hain zain duta, ez, e, pentsatzen dutela, ba, ba bueno, ba, hor horrera jolazte, jolaztegu garen guztiak, garela oso jarkorrak edo ez dakit, ah, bat zutam, falta, e, falta motatzen dut, eta, ba, iruditzen zait, azkenean, ba, piskat esperientzia, esa esa esa tenen ustela ba hor jarkorranantzako seguraski eta jugio gustatzen zaierantzako ba gu, disfrutatuko du baina berriak bazarete ba ez da zuen jokua eta bueno ba hau ezan da hau ezan da ba, e, jarriko dugu musika pixka bat e, witch riperekin bueltatuko gara eta ba saionaren amailerekin jogora este animatuagoa da, baina justo horren harrapatu dut batarte bat, ba, pizkat lokartu direla, ez? Porque se <tosegurra> <tosegurra> justo. <tosegurra> es justo, justo orain hasten dira, justo. <tosegurra> bueno, au moldatuko utedizioan edo aldatuko nola nolabait. Eta bueno, ba hau izan da Mugimerzen haztenoak eh, jokua. Usteu gaudela a 13 garren saioan baina horren ez dut goratzen eta ba bueno, daier, badaukaz du datorren jokuren bat? Bai, badaukaz. Oro, bota bota. Oro, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo, lolo. <laughs> bai, e, eta bueno, aurrekoan aipatu bat duzu asierako eskaintzetan, apitzkat, e, makineetan jorazten ginen, laro eta amarkadan jorazten ginen garaiko, ba, eee, Ba, Morrinaari dago pixka hori bai. ba, e, berrezkueratzeko go hori, bak kas honetan hori ba, e, erabili duen estrau bat ekarriko dut. pixka esan bezala borroka ba, jokuak e, txigitan jolastu ditugu nontzt, ba, e, Street Fighter Duel izeneko jokua atera dute, E, Capcom-ek... Honek e, harritu ditz ez nekien krantsirrorek bideohoku e, e, alderdi bat zuenik, baina badiru den ez babadauka. Eta kolaborazian atera dute Capcomekin Eta hori izan da ba, ne, bueno, duela egun batzuk hasi nuen. Eta bueno, hori izango da hurrengo azteko analizia. Ba, pixuak hori esan betzela da, ba, borro kalari horiek hartu dituzet ba, neri ba, idel alkustatzen zara izkidanez ba, e, aldiren batean ekarri ditudan e, idel e, RPG, e, idel motako RPG bat mm -hmm. e, sortu dute eta bueno, hori da Zein esan zu dela jokoaren iztena? Eh, Street Fighter Duel Street Fighter Duel, bai, behiratzen nahi naiz eske Ez eh, nik ez tas ez nuen ezagutzen ba, Karuntzi horreleko lako Bideo ba, jokoak alerzen zitunek Eta ikusten nahi nahi nahiz ba, ba, Deixente behitula ez eh, My Hero Academia deibidez eh, Attack on Titans eh, yu, eh, Naruto Badaukere bai, joe, eh, badauzka ba, Bezpairu joko nahiko Interesgarriak behintzat paperean mm, Bueno Bai, bitxio da, ze, bueno, e, no, normala den bezala, e, gehienak ba, animeekin e, lotuak daude eta arrek zentzu da duka, baina nola sartu diren ba, e, bido jokoen ba, frankizia historiko batekin ba, pixkat kurizoa inzait, baina, bueno, ku, e, ikusuko dugu horrenko astean zermauz. Hori da, hori da. Eta nere partetik, ba bueno, ba eh Juan de Anastean ba, e, joku bat, zela e, Rip Tide GP izenekoa. Eh, ba, no bait ba, karrerak, ez? Ze ure eta komotoetako karrerak ditugula eta ba jolastenari hasi naiz pixka bat eta estais gustatzen ta ez dut lortzen ba tele, osea, e, jokuan mandoa martxan jartzea, zeren da da karrera joku bat non e, E, nora bidea telefonoa alde batera eta bestera mugitzen e, jartzen, jartzen dugu, ez? Hau da, ba, telefonoa hor e, e, la panora mekian jartzen dugu eta ezkerrerantz egeizten bat dugu ba, e, motua jongo da hor alde horretara, ez? Eta kontua da, banerik kontrol mota hori zeidala bat gustatzen eta gustatzen zait eukitzea ez dakitaz ez? noraiteko ezarpen bat, ezker eskubi hor botoi batzuk edo Eta pixkat, behar ba, ba, estresatu eginez jokunekin eta jetsinun e, beste o sea, e, mapea dure bat jetsinun nola ea martxan jartzen dun. Eta momentu ez dut lortu eta aztakiz dergatik egin eta pixkat e, urduri jartzen ari naiz. nahiz? Zerren, klaro, azkenean, euro bat ordein dut jokun horregatik. Horratik oh. <laughs> estresa, ez? <laughs> bai, bai, bai, bai, bai, joe, bak, bakoitzak dakan no, la apreciación del valor, ez? Eta bestetik, ba, nun beste joku bat, kaso honetan, ba, bueno, oso hau gustatu zegei jo, eta guztatu gula hitzadekea honekin ebai, a ber, lortzen duan, mamandoan jartzea dela enduransiztenekoa. Kaso honetan da, e, joku bat, ba, e, jartzea digute pantailara baten erdian, eta aterako zeizkigu etxaiak alde batetikan eta batetik eta joango gara, ba, saietoko gara, etxai guzti horiek gait ordetan hor detan, ez, e, aterako dira da tiro joko bat non ba, ba bueno hiltzen joa, e, joaten garen henean lortuko ditugu ba arma berriak eta arma hoiek aldatzen joango gara da pizka bat e, gustatzen bazekizue jokoak nu, nuclear throne bezala, holako valet hell jokoak non e, ba bueno ba, ba mapatik mugitu berzea vampire survive hor sadiez aipatuko genun e, e, saio honetan de lapsquad pa ba, bueno caso entan vampiresurvivors era soko luke automatikoki, eta guk eh, joku honetan ba guk aukeratu norantza nora, nora tirokatzen dugun baina ba, ba bueno eh, os, estetikoki asko gustatu zait eta oso oso entretenigarria da eta lortu barko nuke bakarrikena ber jartzen dudan eh, mandoan eh, lortzenan mandoan eh, jartzea eta hau esaten dut baina segurazki ba datorren artean beste joko bat ekarriko zure nik astero probatze ditut 20000 joko zer. Adibidez, hasta eta egunez probatzen beste jokoa eta ez, ez nol latais spells Dela, la eh, ba bueno, role joku bat o mazmorre o joko bat izango balitzu zela, non gure erasoak eta gure eh defentsak eta bar dado batzuekin jolasten ditugu. Antza handia dauka, ba, e, saionetera ekarri nun e, joko atengen dela guandek dañon, ez? Noraiteko antza, ba, antza handia dauka, baina estetikoki askoz politagoa da, eta beraz, ba, bueno, ba, ba aukera bat eman diotere bai joko ni, eta ere bai interesgarria da, beraz, ba, ez dakit, azkenean, ba, datorren aztean, ez zerre karriko, ut, ez dakit, ikusiko dugu. Ozan, <risa> ozan. Eta, ba, komentatu nahi dut, ez dakit ikusi duzun, ez? E, baina, hazin e, ez dela ikusten lastofaz, Está aquí hmm. te está gustandozun? Ordea videojuego batean eh serie edo pelikula hori ataratzen bai. dela Throne demako Pedro Kelettera, chilet, bai. Pedro Pascal, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, ta momentos va, ba, bueno, naiko ondo dago. Ez da asko gertatu. Ere bai, gaur esan diren eskalagunak, ba, piskat nire seria gustatzeko eta gustatzeko, ba, ba, irizpida dela pixkat kaka bat, ez? Zenezatik, gustatu zaitu zeria? A ber, ondo dago, baina ez da ez gertatu. Daramago ilu lau ordu hau ikusten eta momentuz ez da asko gertatu. Eta ez da, bai, baina ditugu pertsonaiaak nola garatzen dituzten eta ta, ni bai baina, klaro joa, azkenean bideo jokubatean oinarritutako e, e, telesaia dugu eta eta gustatuko leitzaidek ez nola bai? Ba, ez ba, ze ez da, ez da, ez, ez da, ez da, ez da, Baina, bueno, momentuz ondo dago. Hau, komentatuko dizut, e, beste saio batzuetan zeren, bueno, hau, ez dakit norizu goku dudan, baina, e, grabatzen dugun aste honetan, ustut, emitetzen dela azken saioa. Beraz, ba, ba bueno, ba, ikusiko dugu zeurazki, hau amaituta, ba, pilo bat eta bar, e, momentuz, gustatzen asko gustatzen ari da, Eta, ba, bueno, ba, ikusiko dugu, aber bideo e, jo, joko bat dator edo pixka e, diferentziatzen den Eta nola egin dute moldak eta hori, ez dakit interes garrere hori zaiti deia Eta, bueno, ba, hau izan da, esan bezala, e, Mugamers uste dut behiratuko, baina uste dut e, amairu saioa Eta guk, ba, musika honekin datorren azterarte guztien zaitu ustego Aio! Aio!